יחזקאל, פרק כה ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך אל בני עמון והנבא עליהם, ואמרת לבני עמון, שמעו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרך, האח אל מקדשי חיניכל, ואל אדמת ישראל כינשמה, נשמה, ואל בית יהודה כי הלכו בגולה, לכן הנני נותנך לבני קדם למורשה, וישבו טירותיהם בך, ונתנו בך משכניהם, המה יאכלו פרייך, והמה ישתו חלבך. ונתתי את רבה לנביא גמלים, ואת בני עמון למרבת צאן, וידעתם כי אני אדוני. ככה אמר אדוני אלוהים, יען מחאך יד, ורקעך ברגל,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 כאפי וחכמתי, וידעו את נקמתי, נאום אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, יען עשות פלישתים בנקמה, וינקמו נקם בשעת בן נפש, למשחית איבת עולם, לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני נוטה ידי על פלישתים, והכרתי את כרתים, והעבדתי את שארית חוף הים.